Надзвичайно обережно А на підлозі місця для неї не знайшлося б Далі западала мертва тиша І до світанку я ні першого разу, ні другого Більш нічого не чув Правда, коли неколи мені вчувалося Ніби звідти линуть майже безгучні ридання чи шепіт але то, певно, було тільки витвором моєї уяви. Я сказав, що звуки ті скидалися на ридання чи то зітхання. Проте, звичайно, вони не могли бути ні тим, ні тим. Я радше повірив би, що то мені просто у вухах дзвеніло. Безсумнівно, містер Ваєт, як і годиться, натурі артистичній, Всього лише давав волю своєму мистецькому темпераменту, підкоряючись непоборній пристрасті. Він розкривав довгастий ящик, аби порозкошувати, споглядаючи сховану там неоціненну картину. Але з якої примхи він заходився б над нею ридати? Отож, повторюю, мене безперечно вводила в оману моя фантазія підстюбнута зеленим чаєм славного капітана Гарді. До схід сонця я обидва рази ясно чув, як містер Ваєт знову забивав гвістки в накривку ящика молотком, обгорнутим у полотнину. Після того він виходив повністю вдягнений і викликав місіс Ваєт з її каюти. Наше плавання тривало вже сім днів, і ми саме пропливали в мис Гаттерас, коли це з південного заходу налетіла буря. Та ми сяк так підготувалися до неї, бо вже певний час погода загрозливо супилась. Усе, що слід унизу і на палубі, було надійно попригвинчувано та позакріплювано. В міру того, як вітер міцнішав, ми прибирали вітрила і йшли тепер тільки на контрбізані та фор-Марселі, подвійно рифованих. Отак ми пливли без пригод дві доби. Наш корабель виявився чудовим мореплавцем, і ми нітрохи не набрали води в трюм. Та наприкінці другого дня вітер зробився ураганним. Подер нашу контрбізань на клочча, Ми втратили владу над судном, І кілька гігантських водяних валів Один по одному нас накрили. В море змило трьох матросів, камбуз і майже весь лівий фальшборд. Не встигли ми отямитись від цього нещастя, Як луснув Фор Марсель. Однак... Ми напнули штормові вітрила, і протягом кількох годин наше судно впевнено і щасливо просувалося вперед. Проте ураган не вщухав, і не було помітно жодної ознаки того, що невдовзі він ущухне. Ванти, як виявилось, було погано припасовано, і весь час їх шарпало. Через це на третій день, близько п'ятої години дня, коли корабель різко крутнуло, бізань щогла не витримала і впала на палубу. Понад годину ми марно силкувалися викинути її з судна, яке стало тепер іграшкою страхітливої бічної хитавиці. Не встигли ми ще впоратися, як на корму прибіг Тесля і повідомив, що вода в трюмі піднялася на чотири фути. На довершення всіх знегод з'ясувалося, що помпи засмічені і воду не відкачують. Сум'яття і розпач запанували тепер на судні. Було зроблено спробу полегшити його, викинувши за борт весь вантаж, до якого руки дістануть, та зрубавши дві останні щогли. Врешті нам пощастило це зробити, але помпи й досі не діяли, і вода в трюмі стрімко прибувала. Коли сонце вже сідало, буря помітно вщухла. А з нею Трохи вляглося і хвилювання, і в нас з'явилася крихта надії порятуватися у шлюбках. О восьмій вечора хмари з навітряного боку розвіялись, і місяць у повні скупав нас у своїх променях. Цей несподіваний талан дуже нас підбадьорив. Нам коштувало неймовірних зусиль, без лихих пригод, спустити на воду Вельбот. І в ньому розмістилася команда та майже всі пасажири. Вельбот одразу ж відштовхнувся від судна, і на третій день після кораблетрощі ті, хто в ньому був, зазнавши чимало злигоднів, дісталися до Окракок-Інлет. На борту пакетбота лишилося 14 чоловік разом з капітаном, які відважились довірити свою долю кормовій шлюбці. Ми спустили її без особливих труднощів, хоча тільки-но вона торкнулася води, хвиля не залила її лише чудом. В цю шлюбку посідали капітан з дружиною, містер Ваєт зі своїми супутницями. Мексиканський офіцер, його дружина і четверо дітей, та я сам зі слугою Негром. Ясно, що в шлюбці майже не лишалося місця, а тому ми могли взяти з собою лише кілька вкрай необхідних навігаційних інструментів і трохи харчів. Усі наші речі, крім одягу, що був на нас, лишилися на борту. І, звісно, ніхто навіть помислити не міг рятувати бодай частину свого багажу. Як же ми всі здивувалися, коли містер Ваєт, який сидів на кормі шлюбки, раптом скочив на ноги, щойно ми відійшли від пакетбота на кілька саженів і спокійно зажадав від капітана Гарді повернути назад до пакетбота щоб він міг узяти з собою свій довгастий ящик. «Сядьте, містер Ваєт!» – суворо мовив капітан. «Ви перекинете нас, якщо не сидітимете тихо, адже шлюбка й так занурена в воду по самісінький планшир». «Ящик!» – закричав містер Ваєт, не збираючись сідати. «Я кажу вам про ящик!» Капітане гарді, ви не зможете, ви не посмієте мені відмовити. Він важить дуже трохи, майже нічого. Ненькою, що вас породила, милістю Божою, надією вашою на вічне спасіння заклинаю вас. Верніться за ящиком. Розпачливе художникове благання здавалось на мить, Зворушило капітана, та на його обличчя одразу ж знову набіг суворий вираз, і він відповів тільки «Містере Ваєт, ви навіженний, я вас не слухатиму, сідайте, ну, бо потопите шлюбку, постривайте, хапайте його, тримайте, він наміряється кинутися за борт, ну, от я так і знав, він кинувся у море». Так і правда, містер Ваєт поринув у хвилі. А що ми були досить близько від пакетбота, який затуляв нас од вітру, то йому пощастило ціною надлюдських зусиль ухопитися за канат, який звисав з носового клюза. Через мить він був уже на палубі й стрім голов кинувся вниз у каюту. Тим часом нас віднесло за корму судна на поталу ще бурхливим хвилям. Ми спробували вернутися до пакетбота, але буревій гнав нас куди хотів, наче пір'їнку. І ми збагнули, що Сердега художник приречений. Ми опинилися вже далеченько від потрощеного пакетбота, коли шаленець, а ми не сумнівалися, що він з божеволів піднявся трапом, і хоча це вимагало величезної сили, витяг на палубу довгастий ящик. Поки ми дивилися на нього, вражені, він швидко обмотав ящик тридюймовим канатом і тим же канатом обв'язав і себе. Наступної миті ящик з художником був вже в морі. І воно одразу ж поглинуло їх. Якусь хвильку ми тримали шлюпку незрушно, і, сповнені суму, дивилися на роковане місце. Потім ми заходилися гребти й попливли геть. Понад годину в нашій шлюпці панувала німа тиша. Врешті я насмілився її порушити. Ви помітили, капітане, що вони зразу пішли на дно. Хіба це не дивно? Признатись, коли я побачив, що він прив'язує себе до ящика перед тим, як пірнути у хвилі, в мені пробудилася благенька надія на його порятунок. Вони й мали піти на дно, відповів капітан, мов камінь. Та невдовзі вони випливуть на поверхню, але не раніше, ніж розчиниться сіль. «Сіль?» – вигукнув я. «Цитьте!» – мовив капітан, вказуючи на дружину й сестер небійщика. «Ми побалакаємо про це згодом, коли трапиться слушніша нагода». Ми настраждалися і ледве уникли смерті в морській безодні. Але щастя всміхнулося й нам, а не тільки нашим товаришам у Вельботі. Коротше кажучи, минуло чотири дні безпросвітних злигоднів, і ми, ледь живі, прибилися до піщаного берега навпроти острова Руанок. Там ми пробули тиждень, не зазнавши ніяких збитків від тих, хто промишляє з кораблетрощ, і врешті нас підібрало судно, яке пливло до Нью-Йорка. Приблизно через місяць після загибелі Індепенденса я випадково здибав на бродвеї капітана Гарді. Як і слід було сподіватися, невдовзі ми завели мову про те, що нас спіткало, та про сумну долю бідолашного ваєта. Тоді-то я й дізнався про такі подробиці. Художник узяв каюти для себе, своєї дружини, двох сестер та служниці. Його дружина справді була, як він і змальовував її, небачено вродлива і надиво талановита жінка. Вранці 14 червня, того дня, коли я вперше піднявся на пакетбот. Вона зненацька занедужала і через кілька годин померла. Молодий чоловік був у нестямі від горя, але з деяких причин не міг відкласти свого повернення до Нью-Йорка. Він мав одвести тіло своєї обожнюваної дружини до її матері, але не міг зробити цього не криючись. Бо повсюдно відомий забон став би на заваді його наміру. Дев'ятеро з десяти пасажирів воліли б зовсім відмовитися від поїздки, тільки б не подорожувати на одному кораблі з небіжчиком. Аби вийти з цієї скрути, капітан Гардії влаштував так, що тіло частково набальзамоване й обкладене сіллю в ящику відповідних розмірів було взято на борт як багаж. Смерть молодої тримали в таємниці. Але оскільки всі знали, що містер Ваєц збирався до Нью-Йорка з дружиною, треба було знайти жінку, яка видавала б себе за неї під час подорожі. На це без зайвих умовлянь згодилася служниця покійної. Третю каюту, яка спершу призначалася для неї, містер Ваєт залишив собі, а нібито дружина, звісно, проводила там усі ночі. Вдень вона, як уміла, грала роль своєї покійної господині, з якою вони потурбувалися з'ясувати це заздалегідь, ніхто з пасажирів не був знайомий. До помилки моєї, Цілком зрозуміло спричинилася моя надто безтурботна, нетактовно допитлива і надто імпульсивна вдача. Останнім часом я майже не сплю ночами, перевертаюся з боку на бік, а мені перед очима невідступно стоїть той образ. І слух мій крає, крає темедовіку, Пронизливий, навіженний регіт. Текст читала Надія Примак.